Astăzi veți asculta lecția șaptea din seria întâi, cu titlul Ești ciudată? Dubist zeltzam. În emisiunea trecută, dr. Thurman se arăta foarte interesat de Andreas, căruia îi pusese tot felul de întrebări. De pildă, ce face? Andreas a răspuns că studiază ziaristica, face cercetări și anchete și scrie reportaje. Ascultați încă o dată Prima parte a conversației. Sagen Sie mal, was machen Sie? Studieren. Was studieren Sie? Journalistik. Und was machen Sie da? Recherchieren, Reportagen schreiben. Interessant. Sehr interessant. Andreas. Înainte de a pleca, Andreas se întreba de dr. Türman dacă are nevoie de bani. Sie brauchen doch das Geld, oder? Andreas se înapoiază gânditor la locul său de muncă, la recepția hotelului Europa, unde îl așteaptă ex. Ascultați acum convorbirea lui Andreas cu ex. Dar înainte trebuie să vă spunem un cuvânt și anume om, menci. Women. Menschen. Entrebara pe care vă punem este ce studiază X. Hallo, Andreas. Was machst du hier? Ich studiere. Wie bitte? Studieren? Ja, ich studiere. Was studierst du? Menschen. Aha. Du studierst Menschen. Studiere menschen. Tu bist seltsam. Menschen sind auch seltsam. Așadar, ex studiază oameni. Dar să explicăm ceva mai amănunțit această discuție. Andreas îi spune doctorului Türman că el studiază. Același lucru îi spune ex lui Andreas. Studiez. Andreea se uimit, o întreabă încă o dată. Poftim? Studiezi? Vibete? Studiam? Ex confirmă că studiază. Numai că obiectele studiilor lor sunt diferite. Andrea studiază ziaristica, așadar o specialitate adevărată, în timp ce ex studiază oameni. Ascultați încă o dată. Ceea ce spune ex îl impresionează pe Andreas pentru că și pe el îl interesează exact același lucru. De aceea face reportaje. De aceea îi spune lui ex că e ciudată. Zeltzam! Ascultați încă o dată ce răspunde ex și încercați să înțelegeți. ach. Bist sind auch Ex găsește că și oamenii sunt ciudați și, de asemenea, se spune auch. Răspunsul ei îl face pe Andreas și mai gânditor. Pentru că tot nu prea are treabă, pune caseta lui preferată, firește încet, și începe să filozofeze. Ca un adevărat filozof, își pune tot felul de întrebări. Tocmai când Andrea s-a ajuns la întrebarea Cum vi este omul? X răspunde la întrebare în felul ei. ascultați -i. Ce spune X despre oameni? Menșin. Der Mensch. Wie ist der Mensch? Unhöflich, müde, interessant und seltsam. Wie bitte? Was? Der Mensch ist unhöflich, müde, sehr interessant, seltsam und neugierig. Așadar, ex știe cum sunt oamenii sau mai bine zis crede că știe Să examinăm mai îndeaproape această idee. Întrebarea fundamentală a lui Andreas este Cum este omul? Vi este mens? Ex înșiră tot felul de însușiri, de la nepoliticos până la ciudat. Unhöflich, müde, interesant und seltsam. Andrea se atât de adâncit în gânduri, încât atunci când aude vocea lui ex, se sperie și tresare. – Poftim? – Ce? – întreabă el zăpăcit. – bitte? Vas? În continuare, ex descrie omul ca fiind curios. – Noi gherih! – Dar aceste însușiri se potrivesc în primul rând ei însăși. Iar acum vrem să vă explicăm câteva structuri și forme ale verbului. Este vorba de terminațiile verbului. În germană, verbele se conjugă. Terminația N a infinitivului este înlocuită cu alte terminații. Aceste terminații se adaugă după rădăcina verbului, iar rădăcina se obține înlăturând terminația N a infinitivului. După cum știți, dr. Turman și Andreea se adresează unul altuia cu dumneavoastră, zi. La acest mod de adresare politicoasă, Terminația verbului este "-n", exact ca la infinitiv. Was machen Sie hier? Was studieren Sie? În schimb, Andreas și Exe tutuiesc, spunându-și unul altuia "-tu", "-du". În acest caz, terminația verbului este se -te. Was machst du hier? Was studierst du? ex răspunde la întrebările lui Andreas, firește la persoana a cu eu. Ich. Terminația corespunzătoare a verbului este în acest caz e. Ich studiere. Ich studiere Menschen. Ich mache Studien. Am învățat așadar până acum trei forme ale verbului. Persoana a întâi singular o recunoașteți după pronumele eu, ich și terminația e a verbului. Ich studiere Menschen. Persoana a doua singular, în cazul adresării familiare, o recunoașteți după pronumele tu, du și terminația Sete a verbului Was studierst tu? Was machst du? În cazul adresării politicoase, la persoana a doua singular, pronumele este dumneavoastră, zi, iar terminația verbului, n Was studieren Sie? Was machen Sie? ți mai auzit o formă a verbului? Forma zind, sunt, este în acest exemplu forma pentru persoana a treia plural a verbului sein, a fi. Ascultați acum încă o dată întreaga convorbire dintre Andreas și ex. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele. machst du hier? Ich studiere. Wie bitte? Studieren? Ja, ich studiere. Was studierst du? Menschen. Aha, du studierst Menschen. Ja, ich mache Studien. Ich studiere Menschen. Ach, du bist seltsam. Menschen sind auch seltsam. Andreas Filosofese mai departe.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 Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de herrat Mese, o producția a postului de radio, Deutsche Welle, vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.